Сьогодні у випуску на вас чекає. Різні мовні цікавинки від автора програми Загадки мови Лесі Мовчун. Розповідь про акторське мистецтво. А також у програмі Старшокласник поміркуємо, що таке мрія і навіщо вона нам потрібна. А ще поговоримо про олімпіади, тож приєднуйтесь. Санко, а ти часто посміхаєшся? Взагалі люблю посміятися із вдалого жарту. А ти? Я також і погоджуюсь з тим, що сміх подовжує життя і робить нас позитивними людьми. А чи знаєш ти, що таке сардонічна посмішка? Ну це така, мабуть, злісно уїдлива і глузлива посмішка. Так, і докладніше про історію виникнення цієї посмішки розкаже мовознавець Леся Мовчун у програмі «Загадки мови». Слухаймо. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо, як переписували книжки в давнину і чому в рукописах траплялися помилки. Що таке сардонічна посмішка? А також ви дізнаєтеся народні уявлення про п'ятницю. У середньовічні часи книжки переписували в особливих, спеціалізованих майстернях, скрипторіях.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 через плече давньоруського книжника. Він сидить на стульці, поклавши рукопис на коліна. Поряд з ним на низенькому невеличкому столику письмове приладдя – чорнильниця і кіноварниця, маленький ножик для підчищання неправильно написаних місць і підстругування пера, пісочниця, щоб посипати піском непросохле чорнило.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 і зверталися до святого Пантелеймона по допомогу. Через недугу і в тому припускалися книжники помилок, за що й перепрошували читачів у приписках, називаючи й інші причини своєї неуважності. Якщо трапиться помилка, писав книжник 14 століття на ім'я Максим, то це через недосвідченість або через те, що відволікся на розмову з другом. Ще один писець вигукує Уже нощ, вельми темно» а його колега скаржиться на погане перо. Ще один – на те, що йому хочеться їсти. А ось якийсь відчай духа розмріявся прямо на берегах книжки, яку переписував. О, Господи, дай ми живу бити, хоча о 70 літ. Пожи ми, Господи, пива свого напитися. Траплялося, припускався книжник помилки. А вона так і залишалася навіки, бо кожен наступний переписувач рукопису сумлінно її копіював. А як це могло статися насправді, я спробувала уявити у віршовій формі. Мав писець Данило, пера і чорнило, Хай як терпнуть руки, знай-виводь,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 Ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Усмішка людини – надзвичайно дієвий засіб невербального, тобто несловесного спілкування. Вона виражає приховані думки та емоції і, навпаки, приховує справжні переживання. Усмішка свідчить не лише про радісний настрій, а й про сумний душевний стан. Спробуймо описати усмішку за допомогою епітетів. Вона добра, лагідна, Ласкава, м'яка, привітна, приємна, промениста, радісна, соняшна, тепла, широка, щира, ясна. Або ж іронічна, їдка, крива, лукава, недобра хижа. В останньому випадку на позначення особливого виразу обличчя, що відбиває глузування, кепкування, іронічне ставлення до кого або чого-небудь, варто вживати інше слово – посмішка. Не всім, проте, відомо, що означає словосполучення «сардонічна посмішка». Тлумачний словник української мови пояснює значення прикметника «сардонічний» як «звісно, глузливий, уїдливий». Отже, сардонічна посмішка – злісно уїдлива, глузлива посмішка. Обов'язково знайдіть у бібліотеці або в інтернеті зображення скульптурного портрета французького письменника і філософа Вольтера. Це одна з найвідоміших скульптур мислителя. Він сидить у кріслі, а на обличчі – особливий вираз, який можна назвати сардонічною посмішкою. Психологи пояснюють, що вона свідчить про процес глибокої, критичної розумової праці, яким захоплений Вольтер. Якщо ж звернутися до етимології прикметника «сардонічний», то з'ясуємо, що слово «сардонічний» запозичене з латини, за посередництвом західноєвропейських мов. У свою чергу, в латинській мові воно з'явилося завдяки грецькому «сардоніос», що означає «гіркий». Виводять це слово з назви острова Сардинія, на якому росла гірка трава, яка спотворювала обличчя. «Сардонічна усмішка» – так, медики називають симптом дуже небезпечної хвороби. Правця. Це ще одне термінологічне значення цього словосполучення. У хворих напружуються м'язи обличчя, куточки губ відтягуються вниз і назад так, що складається враження, ніби людина одночасно і плаче, і сміється. Вислухайте передачу Загадки мови. І ми перегортаємо останню сторінку. Сьогодні у нас не сім п'ятниць на тиждень, а всього-навсього одна. І про неї я вам розповім. Ви дізнаєтеся, як українці сприймають цей день тижня і як уявлення про п'ятницю відображаються в мові. До речі, фразеологізм «Сім п'ятниць на тиждень» має відтінок і жартівливості, і фамільярності. Адже його вживають, коли роздратовані, що хтось часто і легко змінює свою думку, наміри, рішення, або кепкують з чиєїсь непостійності. Та сама п'ятниця в міфологічній картині світу українців була оповита ореолом таємничості і святості. Її шанували і побоювалися. Коли, мовляв, не виконуватимеш суворих приписів, то свята П'ятниця неодмінно покарає. Ці вірування прийшли до нас ще з дохристиянських часів. А пізніше образ П'ятниці, який зливався в народній уяві з образом долі, став співвідноситися з культом великомучениці Параскевії – покровительки жінок і родини. З уст у вуста передавалися перекази про те, як очевидці, начебто зустрічали дівчину, жінку, а чи бабусю, вона і була п'ятницею. Вона ходила світом і спостерігала, як хто її шанує. Послухайте розповідь, записану етнографом від однієї літньої жінки. Ось наварила я обідати, спекла хліб, і сіла причесатися, коли приїхали з поля син і невістка. Пообідали ми. Невістка позолила сорочки, і сіли ми з нею прясти. Пряли ми аж до вечора. Ввечері входить до нас якась жінка, стара-престара, і одягнена у свитку, причому свитка на ліктях, подерта, і крізь дірки світило голе тіло. Увійшла, каже, доброго вечора. «А що ви сьогодні робили?» «А я й кажу, спекла житнього хліба, вмилася, зачесалася, невістка позолила сорочки та й сіли вдвох прясти. А ви, каже, забули, що сьогодні свята п'ятниця?» «І справді, кажу, забули?» «Та, ви хоч пам'ятаєте, каже, а все одно в святу п'ятницю і хліб печете, і сорочки золите, і чешетесь, і прядете». А проте забувайте, що в п'ятницю нічого цього не можна робити, тому що п'ятниця свята, і вона терпить за вас муки, коли ви її не шануєте, проказала це і скинула з себе свитку. А під свиткою, виявляється, нема ні сорочки, ні спідниці, саме голе тіло та таке попечене, подряпане, поколете і по всьому тілу. Пухирі такі величезні, як буханці. Ось бачите, мовила вона, яка я попечена, позолена, поколота. Які в мене пухирі. Коли ви печете хліб, у мене відразу ж вискакують пухирі. Коли ви золите сорочки, я відразу ж покриваюсь попелом. Коли ви чешитесь, на моєму тілі відразу ж з'являються басамани. Коли прядете то все одно, що мене колити, тому я поколота. Коли вона сказала нам це, ми відразу ж з невісткою, давай хреститися, давай молитися. Ось свята п'ятниця і каже, ну, тепер прощавайте, сьогодні я вам нічого не зроблю, лише дивіться ж, на майбутнє не печіть житнього хліба. Не золіть сорочок, не прядіть і не чищіться у святу п'ятницю. Коли ж робитимете все це, то на цьому світі вас спіткає лихо, а на тому світі кипітимете в смолі, і пектимуть вас, золитимуть, і колотимуть веретенами, і терпітимете ви те, що тепер я зношу. Мовила вона із дим. Пішла. Отже, ви зрозуміли, що в п'ятницю заборонялося працювати, а особливо ця заборона стосувалася жінок. Та й розваги вважалися гріхом, не можна було співати і веселитися, бо в п'ятницю помер Христос. Дівчат лякали, мовляв, коли співатиме, не знайде гарного чоловіка. А закріплювали за бобон у прислів'ї – у неділю рано їла, а в п'ятницю пісні піла, оце неньку й розгнівила. Або хто в п'ятницю скаче, той у неділю плаче. Але народ завжди мав здоровий глузд, тож народна мудрість радить. Не гляди, що п'ятниця, тоді бери, як трапиться.